hogy legyen időm elmenekülni, amíg ide érnek a rendőrök. Mi van, ha segíteni akart? De most merre menjek? Leülök egy bükk mögé, és várok.